com tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, regeneració de la política. Calen lleis, però sobretot una educació amb valors. recorda cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Radio Estel, Barcelona, 106.6, Catalunya Central, 93.7, Garraf, 96.8, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4. Ràdio Estel, sempre amb tu. Bienvenidos a Catalunya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 Molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Comencem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Fins a les 9 del vespre us farem companyia amb temes i convidats que ens presenten testimonis reals de com està sent la vida i les necessitats del nostre col·lectiu. però una notícia de portada a Catalunya sense barreres una gran diada que se celebrarà aquest diumenge a Madrid l'escoltem amb la veu de la Beth Bardegí 3.000 catalans sumen aquest diumenge a la festa de la il·lusió en el 75è aniversari de l'11 i el 25è de la seva fundació aquest diumenge 2 de juny, des de dos quarts d'onze del matí, veurem la major mobilització ciutadana impulsada per l'OMFE. Serà a Madrid, al Passeig de la Castellana, i amb la finalitat de compartir amb la societat les fites de tres quarts de segle de solidaritat amb el món de la discapacitat. Diumenge 2 de juny, a la Castellana, gran festa oberta a la societat, amb l'actuació de David Bisbal, El Sueño de Morfeo, La Unión i molts més. I seran presents també dos gegants venedors del cupó.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 Doncs 3.000 catalans ens representaran a tota la família que formem Catalunya sense barreres en aquesta gran festa de l'11 que celebra 75 anys d'història, 25 de la seva fundació. 75 anys de l'11 al costat de persones com jo, cegues i deficients eh, visuals eh, que hem pogut treballar i integrar-nos a la societat. 25 anys al costat de persones amb discapacitat o malaltia mental com el Nacho. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Com va el teu procés de recuperació? Doncs molt bé, molt, bé, molt ràpid i molt ràpid. Molt, molt positiu, molt positiu. Home, si li dius al teu psiquiatre que el procés va ràpid, jo no sé què dirà ell. No, què no, penses? Em, em dirà que em frenic, que em freni una ah. mica. Que després la cadibuda és més gran. Vinga, doncs llavors anem a 100? No a, cent. a 120. A vale, a 100. Que no ens moltim. Vinga, baixa 80, home, <laughs> a poc a poc. Benvingut, Nacho. Continuem a Catalunya sense barreres. Ben, ben, ben, a la secció Història i Discapacitat iniciem el programa amb un entranyable relat, el del geni Thomas Edison. La seva trajectòria, explicada per la Carmina Coromines, eh, ens fa veure que moltes vegades el talent fa poc soroll, o millor dit, un soroll desajustat. Bona tarda. Thomas Edison va ser un nen hiperactiu i amb dificultats auditives. Als sis anys havia cremat el graner de la família. Fins als nou anys va assistir a tres escoles diferents l'últim mestre el va declarar no educable degut a la inatenció i a la seva incapacitat per quedar-se segut. La mare es va adonar que el petit Edison no podia estudiar com els altres nens, necessitava explorar, i el va encoratjar a construir un laboratori al subterrani de casa seva, un veritable exemple d'educació personalitzada i adaptació curricular. Els 12 anys treballava venent diaris al trenc. En un dels vegons va construir un laboratori de química, Edison no era només inventor, sinó un astut home de negocis capaç de vendre els seus invents, atraure capitals i motivar els seus empleats. Al final de la seva vida havia patentat 1.093 invents. L'espectacular trajectòria de Thomas Edison no s'entendria sense la brillant intuïció de la seva mare, que va saber donar-li suport i guiar-lo. Tant ella com Edison van ser capaços de realitzar els canvis psicològics necessaris per aprofitar el seu talent minimitzar els seus defectes i convertir-los en virtuts. Tot un exemple per a les persones que pateixen TDH. Moltes gràcies, Carmina, i felicitats una setmana més per les teves aportacions al programa. Ara, què toca? Ah, sí, continguts d'aquest divendres 31 de maig, dia en què tanquem més. Catalunya sense barreres, temes com ara què en pensen els joves de nosaltres, les persones amb discapacitat? Estan disposats els joves a fer-nos un cop de mà a la vida? Entenen els nostres hàndicaps? Eh, són preguntes a les quals dóna resposta el projecte Els joves davant la discapacitat, consciència social i solidaritat. És una iniciativa de l'associació Amputats Sant Jordi i la Mireia Garrido ens explicarà tots els detalls al respecte. La Patricia Carmona és presidenta d'Espai en Catalunya. Amb ella conversarem sobre la figura de l'assistent personal. Quines són les seves funcions? A quines persones amb discapacitat es destina aquest professional? I, sobretot, com es finança aquest recurs en un temps tan complicat com l'actual? No? Qüestions que plantejarem a la Patricia. Dóna amb gran experiència en el tema i una pel·lícula de referència al cinema per tots plegats, com no, Intocable. Tercera convidada, Anna García Novo, autora del llibre Vivir mejor con menos, que falta nos hace. No, esto lo añado yo, eh? el libro es diu Vivir mejor con menos. Ha estat eh, publicat per Oceano Ambar. Eh, com es fa això? Quines idees ens proporciona l'Anna en aquest sentit? Us recomanem aquest llibre de capçalera, clar que sí, per tothom, una eina per plantar cara a la crisi amb creativitat i dignitat. Tema eh, molt entranyable per nosaltres, que a més a més tractarem amb un especial carinyo, i clar, clar que sí, perquè venen de part de FEDER. El proper divendres, 7 de juny, celebrarem el Dia Europeu de la Hemocromatosi excés de ferro a la sang. És una malaltia minoritària que coneixen en prou bé el doctor Albert Altés com a especialista mèdic i també president de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi. I, sobretot, Pet eh, Parés, perquè s'ha afectat. Amb tots dos, tancarem aquesta edició de programa. Sí. El programa que fem amb Montse López eh, a la producció i Toni Huguet al control de so. Res, recuperem les forces en... 30 segons musicals i anem a veure què ens explica dels joves la Mireia Guerrero. Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. Bé, doncs, els posem en marxa. Nacho, mira, et presento. Mirella, Garrido, què tal? Bona tarda. Bona tarda, què tal? El doctor Altes, eh, que també ho tens a la taula. Què tal, doctor? Mm -hmm. Molt bé. Pep Parés. Hola, què tal? Benvingut. T'agrada Pirena? Pirena? Sí. Ara em deixes descol·locat. Home, sí, es tracta d'això. T'agrada no Pirena? Què, què és Pirena? Ai, oh, mare meva, Pep, després de tants anys treballant et pregunten què és Pirena. Com, com resumiries què és Pirena? Doncs és una travessia dels Pirineus amb gossos d'adrineu durant 15 dies doncs, amb una multitud de vivències personals, humanes amb animals i amb unes, amb unes ganes doncs, també de mostrar doncs, eh, i donar exemples de com està, es pot estar a la muntanya sense alterar-la i respectar-la Això és atractiu. i no sé si saps que, eh, perquè clar, com es condueix eh, un gos un trineu, en aquest cas. Sí, uh, efectivament. Uh, sí, no és qüestió de com totes les coses dependren. no? El que passa que els gossos són individus, com les, les persones, tots som igual, tots som ceres, humans però més si som de diferents. Els gossos passen el mateix, no? Doncs no amb tant marge de diversitat com les persones, perquè tenim el cervell, sinó que en la seva manera de fer el que fan els gossos doncs, és eh, buscar el seu lloc dintre del grup, i, eh, I tu coordines això, els gossos més ràpids al davant, els més intel·ligents, els que et fan més cas per fer gossos guies, per girar a la dreta, a l'esquerra, etc els més forts a darrere. I vas constituint el trineu on tu, en el fons, ets la intel·ligència que ordenes i ells hi posen cadascú tota la seva millor voluntat per tirar endavant. Aquesta intel·ligència té un nom, com es diu? Uh, Musser? Uh... Com es diu el, el conductor? El que porta, el, el, és el musher. El, el musher. El, el musher el mushing és el nom de l'esport. Eh? Efectivament, sí, sí, sí. el musher. El cert és que tenim mushers amb discapacitat, que han participat a Pirena. Sí, sempre he volgut que fos així, des de fa 7-8 anys o 10 mm. Mm -hmm. Pues mira, ya lo sabes, tú podrías, con malaltia mental también. No, bien, no, no, me tens problema, no hay barreras aquí. A más a más, conoces al impulsor de Pirena. No, mira, te va que te ven <ríe> sí. No te imaginabas más encontrarlo a la rádio. No, no, no, no. He sido increíble. <ríe> Ana García Novoa, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. Autora del libro Vivir mejor con menos. ¿Esto es cierto? ¿Es, ¿Es real? ¿O es un título para vender? Yo creo que eso es cierto. ¿Cómo es ¿Cómo es posible? Uh, primer fent un replantejament de quines són aquelles coses que són absolutament necessàries per poder viure no? i no sucumbir a les necessitats superflues que ens han venut ja. a la felicitat no? uh -huh. ah, Això està molt bé Unitible que recomanem I Patrícia uh, Què tal? Com estàs? Patrícia Carmona? Hola Avui parles de l'assistent personal sí. Que tu necessites o no? No En principi no ho necessito però és, un, és una, una cosa que ho farem. Es visintocable, al cinema. Sí, sí. sí. És la pel·lícula de referència, sí o no? Bueno... Eh... Una d'elles. Una d'elles, sí. Aquest amb el món de glamour. Eh? Exacte, exacte. No, no tothom pot tenir aquest aquests avantatges, no? Gairebé ningú, no?, del sector. Bé, doncs tots aquests són els nostres convidats. La primera persona amb la que parlem és Mireia Garrido, que és treballadora social. Ella és responsable de l'àrea de sensibilització de centres educatius de l'Associació Amputat Sant Jordi i ve amb un projecte sota el braç molt interessant que va destinat a saber ben bé moltes coses dels centres educatius i dels seus alumnes. Coses com què? Doncs al projecte, l'objectiu és eh, donar a conèixer quina és la realitat de les persones amb discapacitat. Que jo crec que... Eh, bueno, sempre ho parlem, no? Quan anem a les escoles amb els professors i docents, que moltes vegades el problema real que trobem és que hi ha molt desconeixement. És una manca d'informació, sempre solidaris, no solidaris, al jovent, tal... És una manca d'informació... I hi ha molts joves que no tenen l'oportunitat de parlar amb una persona amb discapacitat i de que aquesta persona li expliqui quin és el seu dia a dia i les seves dificultats. I l'objectiu és aquest, apropar la discapacitat a les escoles. Els joves davant la discapacitat, consciència social i solidaritat. Aquesta iniciativa d'Amputats Sant Jordi porta una trajectòria darrere, també. Sí, bé, bueno, portem uns anys ja. Portem, portem set anys. Estem des del 2006 amb aquesta iniciativa i cada... Cada any intentem arribar més alumnes, aquest any hem arribat a 2.210 a tota la província de Barcelona i ho fem gràcies bueno, a suport de COCEMFE, Fundació 11 i altres tipus d'entitats de, de diferents ciutats de persones amb discapacitat. Vosaltres aterreu a un centre educatiu mm. Mm. i què feu? Doncs el nostre objectiu, ens agradaria que fos una miqueta més llarg, però bueno, nosaltres el que fem és una activitat de dues hores. Llavors el que intentem és eh, fer un mix, com jo dic, fem primer una part teòrica que la fem a l'aula i la idea una miqueta és explicar que és això de la discapacitat, diferents tipus de discapacitat i sobretot l'espai més important i el que valorem més cada any és que sempre hi ha una persona amb discapacitat on explica la seva experiència, el seu dia a dia, i els nanos poden fer preguntes per resoldre tot aquest dubte. Moltes vegades les preguntes més tontes són com ho fas per dutxar-te, o per anar a treballar, o agafar el transport públic... O si sigui, són coses del dia a dia... Però és això, no tenen prou coneixement o no tenen a prop a casa seva o a l'entorn una persona amb discapacitat i això fa que moltes vegades t'imaginis històries que no, no són reals. No? I després la segona part és sortir al carrer. Sortim al carrer amb la classe, amb cadires de rodes, amb crosses, amb el bastó blanc, el bastó de mobilitat i amb l'antifàs i durant uns minuts ells es fiquen a la pell encara que sigui sí una mica no? eh, de pel·lícula, però bueno, es fiquen a la pell d'una persona amb discapacitat i veuen quines són les barreres que hi ha al seu entorn. I això realment és el que hi arriba entre l'explicació de la persona amb discapacitat i la seva experiència en la pròpia pell, realment és quan s'adonen de tot el que hi ha al seu voltant. Aquest alumne quines edats té mm. habitualment? Doncs ho fem des de primària, a partir de tercer, quart de primària i fins a l'edat que ens trobem, perquè arribem fins a la universitat, graus mitjans i superiors, llavors hi han alumnes de totes les edats. I realment els alumnes estan predisposats a, aquest, a aquesta reflexió, quan molts cops les relacions entre ells són realment molt discriminatòries? Sí, i és curiós. És curiós perquè moltes vegades utilitzem uh, aquesta mateixa explicació, no? Aquest mateix, uh, aquesta mateixa idea per poder parlar. Perquè nosaltres, quan parlem quins tipus de discapacitat hi ha, fem un, un, bueno, un esforç molt gran per parlar de quines paraules utilitzem per parlar de la discapacitat. Perquè és veritat que hi ha paraules que moltes vegades no són real i sí, no descriuen i molta gent no es sent identificada i llavors parlem del que són les etiquetes i aquí és quan entrem també amb les etiquetes que ells es troben dia a dia i quan comences a parlar realment és quan es veuen reflectits encara que siguin temes diferents però realment enganxa i, i sobretot jo sempre ho dic que realment la, la xerrada pren importància quan comença a participar la persona amb discapacitat ells, Això és bàsic. Ells mateixos, aquestes etiquetes, suposo que s'arriben a autoqüestionar quan les utilitzen per discriminar-se entre ells mateixos, no?, una mica... Clar, la, o sigui, realment això és la part bona que tenim, que podem utilitzar aquestes relacions que sempre trobem, sobretot als instituts, a les escoles quan són petits, més petits no tant, però sobretot als instituts, aquestes relacions que tenen entre ells, que moltes vegades és d'amor-òdio, com jo dic, no? Ja, ja. Hi ha dies que s'estima molt i d'altres dies que no. I, i llavors, eh, moltes vegades també el que ens trobem és que és una oportunitat molt important perquè, Alumnes que es troben en aquesta situació, inclús alumnes amb persones amb, dis amb discapacitat, alumnes amb discapacitat, puguin sortir davant, no, a la pissarra, ficar-se al costat de la persona que, amb discapacitat, que va també a fer la xerrada, es tracta d'igual a igual i els companys fan un canvi de mirada. Uh -huh. Això... I estan disposats a donar-nos un cop de mà a la vida? Sí. Sí, i això es nota després, sobretot, de fer la part pràctica, perquè realment és quan s'adonen de quines són les dificultats, perquè moltes vegades seu una cadira o, sobretot, el bastó. El bastó de mobilitat és, i quan es fiquen l'antifàs, és l'activitat que més, més arriba. I quan l'utilitzen pel carrer i totes les dificultats, és que com s'ho fan, és impressionant l'esforç i com s'ho fan cada dia per poder no? anar a la feina, anar a estudiar, el que sigui. I llavors, és que clar, jo això mai ho havia pensat. Clar, jo puc pujar les escales i mai havia pensat que en aquesta botiga no pot entrar algú o amb el tema dels vidres, no les portes aquestes a vidres o, o tot el tema de la manca d'accessibilitat per la informació. Mm. I és quan ho experimenten, perquè moltes dir, vegades, sí, ho explica, sí, no, és viure en és primera dir, persona. És tenen els nostres hàndicaps, no? Sí, sí, sí. La llàstima és que només tenim l'oportunitat de dues hores. <ríe> <ríe> dues hores són poques, Patricia. M'agradaria saber uh, quines paraules utilitzen els joves per denominar la persona amb discapacitat. Doncs quan comencem la xerrada, nosaltres bueno, tenim un PowerPoint i fiquem un llistat una miqueta de quina ha sigut la evolució i les paraules. Quasi sempre parlen de discapacitats, no persones amb discapacitat, minusvàlids i invàlids. Però també és cert que... Màquina. Que... Sí. Llavors també és cert que és una miqueta la reflexió que fem, que és que anem pel carrer i quan veus eh, una plaça d'aparcament, fica vàlid. I quan vas a un lavabo, fica vàlid. Mm. Llavors, clar, demanem a vegades un canvi i nosaltres el que intentem fer arribar és persones amb discapacitat i diversitat funcional i explicar aquest terme. Molt bé, doncs Mireia Garrido, ha estat un plaer eh, escoltar Has de comentar un tema molt important, breument que eh, el 100% dels, dels centres educatius on s'ha realitzat l'activitat no són accessibles. Per tot tipus de discapacitat, no. És una realitat. Els que nosaltres hem valorat. I què fem amb això? Doncs seguir treballant i seguir lluitant. I sobretot corresponsabilitat amb les administracions i la societat civil. Aquest és el setè informe que sí. feu. Heu notat evolució en les mentalitats eh, dels centres educatius, hem vist la discapacitat? Clar, cada any són produccions noves. Sí, sí sí que es nota sí? amb l'alumnat i també ajuda molt que cada cop més els medis de comunicació eh, donen veu i, per exemple, amb la pel·lícula o amb la sèrie que està de Polseres Vermelles, sí. no?, És el... I es fa visible, i això fa que es preguntin més coses i, i parla més del tema. Molt bé, Mireia, doncs continues amb nosaltres, oi? I tant. Vinga, Mireia Garrido d'Amputat Sant Jordi, avui ens porta el feedback dels joves sobre nosaltres, les persones amb discapacitat. Fem ara una petita pausa literària amb la Mercè Guiu i després ens anem amb els companys d'Espai Catalunya a parlar de l'assistent personal. Calidosscopi de Marsègiu, que tenen en comú un policia que ens para per accés de velocitat, un guardi de seguretat en un camp de futbol i un porter de discoteca. Cap d'ells en somriu. L'absència de somriure és una de les millors maneres de distanciar-se. Curiosament, les persones somriuen més quan s'involucren en interaccions socials que quan experimenten alegria. Els atòlegs han arribat a la mateixa conclusió. Els ximpenzers utilitzen el somriure voluntari per desviar el comportament hostil del cap dominant i per fer-se amics d'altres monos i d'humans. Els psicòlegs ho confirmen també en els nens i nenes. Els infants s'apropen més a les persones que somriuen. El poder d'un somriure pot arribar a ser incalculable, com deia Frank Irving Fletcher en el seu famós poema El valor d'un somriure crea felicitat a la llar afavoreix el tracte en les reunions i la cortesia entre els amics, elimina el cansament, és l'alba del desànim o el crepolúscle de la tristesa, el millor antídot natural contra els problemes. Evidentment, el somriure ha de ser natural, sincer i no forçat. Tothom somriu en el mateix llenguatge, el somriure no coneix fronteres, ni cultures, ni races, ni edats, ni estatus, ni sexe. Les persones poden crear un ambient alegre només amb aquest gest, que provoca una càrrega elèctrica en el cervell, que produeix alegria i transmet aquest sentiment a les persones que miren aquest somriu. Així doncs, al mal tiempo, buena cara, amb un somriure que ens il·lumini el rostre. Val la pena. Catunim sense barreres tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb la direcció d'Anna Hernández Ja al costat de Patrícia Carbona que és presidenta Espai en Catalunya eh, i que ve aportar-nos al programa l'estat actual de la figura de l'assistent personal eh, professional que la Patrícia de fet en primera persona no fa servir no el necessita No la necessito molt bé Doncs... en eh, de fet, Espai Catalunya representa paraplègics i grans discapacitats físics. Eh, això diu el vostre nom, amb el que no estàs massa d'acord ja d'entrada, no? S'ho no? de canviar i no, no és fàcil. No, és difícil perquè és una, no, no, és una estructura estatal i que porta ja 25 anys i, i seria bueno, no, no és només costa d'Espai en Catalunya, sinó d'Espai Nacional que que té aquest novi, és difícil canviar-ho. grans discapacitats físics. Mm, què és això? Bé, bueno, eh, aquí el que vol dir és més persones amb tetrapleges. Ja. Persones amb una lesió a nivell física doncs molt, molt elevada. Uh -huh. Uh -huh. Justament per a aquest tipus de persones és que eh, és necessari... I i necessària la figura de l'assistent personal. Exacte. Uh -huh. Quines són les funcions d'aquest professional? Pues aquesta persona el que fa és, pues, com diu la paraula, no? assistir a, personalment a una persona que no pot arribar per si mateixa a fer pues, la seva higiene personal, seguir la dutxa, llevar-se, i pues, que aquesta persona són, són les mans d'aquesta persona que no pot fer-ho per si mateix, però que sí té el poder d'ha de decidit en tot moment el que vol i com ho vol fer. I on, on trobem aquests professionals? Perquè una, un matís amb aquesta pregunta no. eh, aquí hi ha un perill, no? Perquè algú que es dedica professionalment a això ha de tenir una vocació social i pot haver-hi algú que sigui un professional d'això i ho feia per una qüestió econòmica i el tracte no sigui el professional. No? Bé, Clar, el que es vengui a altres llocs, no ho sé. El que nosaltres, des de la nostra entitat, això ja fem un filtre, no? Mm. O sigui, que no només que tinguin una, un currículum darrere, sinó que també hi hagi una educació i que realment s'ajustin molt a la, a, la, a la vida independent, a la figura de l'assistent personal, però amb, amb una filosofia de la vida independent que a vegades no és fàcil, perquè moltes persones venen de de treballar en residències no? i més al terme de cuidador i a vegades no és tan fàcil canviar la mirada i, i ser realment unes mans per a aquesta persona i no fer-ho com tu ja ho fas ho has fet sempre o dir eh, que és el millor per, per tu no? si t'has d'aprendre la pastilla o si no has d'aprendre això si no t'has ha, d'aprendre o sigui, aquesta persona no decideix res només fa el que la persona decideixi Executa la voluntat d'un altre? Clar. Ni més ni menys. Ha de ser així. De a ser vegades sí. costa. Uh -huh. eh, horaris d'aquest professional. Clar, és un treball cansat, vull dir, que implicar eh, Bé, bueno, tots ens cansem, clar. Uh -huh. A més a més, estem fent eh, la, la feina d'executar de, de, les tasques diàries. Eh, uh -huh. Doncs és una professió, vaja, que uh -huh. relaxat no has d'estar. No. no, però bé, bueno, també té, depenent eh, les funcions que que facis, no? pot ser a llevar, a dutxar, però potser també és acompanyar eh, un acompanyament a laboral, un acompanyament d'oci, no? o, o simplement, millor la persona va aprendre alguna cosa a un amic i la persona només està acompanyant a la taula o a una altra taula, depenent del que vulgui la persona, i potser doncs, té, té moments també de, de tranquil·litat. No? Eh, Dir-te que nosaltres en l'Espany en Catalunya mm, només podem oferir dues hores a cada persona. Econòmicament no podem oferir més. Uh, des de com, sí que hi ha uns, uns horaris més... més, més Bé, bueno, que hi ha més hores, no?, per la persona i poden... Bé, bueno, la veritat és que no sé com ho, com ho fan... No, des que de com... vosaltres us oferiu són, sí, dues, són hores dues, dues hores d'assistència personal. I nosaltres el que fem és que la persona, l'assistència personal, més de quatre hores no la contratem, per, per això mateix. Perquè creiem que és, que és un treball... Eh, que costa i que, i que, a més, els horaris de les persones que tenim nosaltres són per matí o per la tarda o puntualment alguna hora per acompanyament. Preus d'això, es paga per hores? Eh, sí. Segons la relació laboral entre l'assistent i la persona amb discapacitat? Bé, des d'Espany Catalunya sí que fem uns preus, no, no, no es paga l'hora, eh, es paga un copagament. Cop o sigui que, depenent dels seus ingressos i gastos, Eh, es paga d'un euro a 4 euros l'hora. O sigui que és un, un preu bastant ajustat perquè qualsevol persona pugui gaudir d'aquest servei. Bé, bueno, qualsevol persona mm, de del de que podem oferir, perquè tenim un límit també d'assistents personals que podem oferir. Uh -huh. Quants? Pues ara mateix tenim treballant set... Set, set assistents personals. O sí, sigui, que podeu atendre la demanda que aquests set assistents personals puguin cobrir. Clar, la, uh -huh. les hores que cada assistent personal estigui contractat. Uh -huh. Sempre es contracta la figura de l'assistent personal a través d'una entitat? Eh, en principi sí. Ara, en principi sí. Mm. Ah, sí, perquè... Uh, sí, perquè... Perdó. Sí, és... perquè l'entitat sap uh, fer aquest filtre, no?, que estàvem dient. Sí. A lo millor sí que hi ha altres persones que ho fan de manera autònoma o... Però no tenen aquesta filosofia, a lo millor que nosaltres ho eh, oferim i que volem que arribi, no? Ja. Yeah. I aquesta persona, si... Com, com es transmet la valoració del tracte que rep el professional? O sigui, hi ha un feedback amb algú més que no sigui el professional que la té? Si, o... si fem valoracions directament amb la persona... Sí, ah, sí, o sigui, per saber si el professional doncs, està actuant bé o, o, o per saber si està rebent el servei correcte. Sí, fem valoracions eh, directament a la persona, anem al, al seu domicili, veiem la seva, eh, com està el seu habitatge, no? també per cuidar també el professional, mm -hmm. perquè saber si està adaptat o no, si, la, si el professional ha de fer molt esforç o, o té les eines necessàries. I, i, bueno, li, i parlem amb, amb l'usuari per, per saber quin tractes estan donant si, està, si, té, bueno, si, si gaudeix de del que nosaltres li ferim i, i s'està fent no? I una pregunta des de les administracions teniu algun tipus de suport està reconegut aquest professional està, es plantegen també que facilitar o que estigui dintre la cartera de serveis? Bé, bueno, en teoria la llei de dependència no? Nas, no, sí. més... bonit <laughs> En teoria la figura hauria de ser aquesta, no? Lo passa que, bueno, com tots sabem, doncs tampoc no s'està, hm, realment i i no no s'està exec executant, no? Com es voldria. Uh, jo crec que sí que hi ha voluntat, però que, bueno, que no que no hi ha una formació que s'estigui fent regulada i que jo crec que queda queda molt camí, no? Mm. Uh -huh. Eh, una persona amb tetraplègia per accident de trànsit, per exemple, uh -huh. què fa? Com fa les seves activitats a la vida diària? Dinar, sopar? Bé, bueno, jo sóc una persona amb tetraplègia Perdona, i... Perdona, <laughs> sí. I, bé, bueno, jo em faig el menjar i jo vaig a comprar, jo em llevo, jo em dutxo... Bé... Bueno, Ets autònoma. Sí, depenent de la lesió, la meva lesió és de cervical 5-6, sí, però incomplerta, que vol dir que bueno, treballant molt he pogut aconseguir això. Lo que no vol dir que moltes, la majoria de persones a millor no poden aconseguir. Jo mai hauria dit que eres una persona amb tetraplègia, mai. Uh -huh. Això és fruit de la teva rehabilitació personal. Bé, bueno, sí, del meu treball uh -huh. Uh -huh. bé. Una persona amb tetraplègia que sigui dependent, que no tingui mobilitat, què fa? Per dinar, sopar, sortir, vestir-se, dutxar-se... Doncs pues això. O té una persona, una assistent personal, o a la majoria dels casos pues, és la família que es fa càrrec, no? Si no es hi ha família els... que es faci càrrec d'aquesta persona? Si no hi ha ningú. Hmm. I no té, eh... Si no hi ha ningú de la família si no que pugui ha... assumir aquesta testa. Sí, però que tingui recursos econòmics o que no? Doncs oh. pues mira, suposem que som la mitjana. Sí, sí però no, però tot el contrari. Hmm. Bé, bueno, si us pot pagar una assistent personal i depenent si necessita tot el dia no? o per la nit, són moltes hores. O sigui, és, és molt difícil pagar un, uns costos tan elevats perquè has de pagar una persona o dues 24 hores, no? Uh, I si no, és que no pot fer-ho. Si, no, si no tens recursos, doncs potser acabes una residència, no? Una institució. Sí. Uh -huh, molt bé. Uh -huh. Un assistent personal al mes? Quin cost... Quina inversió econòmica hem de fer en, en aquest professional? Què diries, una mitjana? Bé, bueno, aquí hi ha molts variables, no?, perquè hi ha persones que potser ofereixen a persones a la seva... dormir a casa, per exemple, i contraprestació, doncs, li paga un sou, però potser és menys elevat, no? Però... Pues un sou d'una persona que treballi 8 hores, per exemple, que seria? 800, 1.000 euros, uh -huh. i si necessites pues, 24 hores, pues, i has de fer torns, doncs pues, multiplicar aquest preu per... Pa... La López crec que em fa un missatge, diu, un... 800, Anna, 800. no preguntis més, no t'enredis. Doncs uh -huh. vale, pues 800, molt uh -huh. bé, ja ho sabrà, perquè uh -huh. ho sap tot, aquesta dona. Uh -huh. Doncs, eh, Patricia Carmona, presidenta d'Espany Catalunya, moltes gràcies per acostar-nos una miqueta a la figura de l'assistent personal. Eh... Un dia m'hauria d'explicar com ha fet aquest, aquesta rehabilitació, perquè mai hagués dit que és tetraplegica, vostè. Però si mou les mans i el micro... Bueno, ara... és que a vegades hi ha un malentès amb la persona amb la, amb la tetraplegia, no?, mm. que es pensa que és només una persona com a l'intocable, no?, que no et mou res i... I no, ja hi ha tetrapleges, que te pots moure els braços, però tens més dificultats a les mans sí. o, o alguna afectació als braços. Uh -huh. Bé. Aquesta última part de, que comentaves de, home, bueno, potser una persona que necessita eh, un assistent personal pot oferir, pues, a canvi d'un llit i, un, i la casa, un seguit de coses. Així sí, Alana l'Anna García Noa se li han encès els ulls perquè ella diu, home, jo aquí he de dir moltes coses, que he escrit un llibre, que es diu eh, Vivir Mejor con Menos i per aquí van los tiros, Anna. Sí? Pues sí, bueno, sí, van por ahí. Molt bé, doncs fem una petita pausa amb la Carme Rijks i passem a parlar d'aquest eh, interessant llibre molt útil, Vivir Mejor con Menos que publica Oceano Ambar. Endavant. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Follejo quietud, sense cap pressa, al llibre de la llar, quin privilegi, tenir aquest benestar de passar els fulls, ben asseguda al balancí del temps. Les lletres dels fulls blancs duen rialles, quan els mots em transporten als vells camps, plens de metllers i d'oliveres fèrtils, els bancals i esplanades són tan vius, amb frondoses espigues de bon blat, que després de segar-les tots a l'era, podrem tocar que tort que es fondrà en pa. Les hores de l'estiu a em duen la frescor dins de l'estança d'uns anys, uns anys que semblen mil·lennarris per sentir-me'ls tan lluny i en un instant cavalquen com ja per abraçar-me. Escolteu Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat amb Anna Hernández. Doncs al costat d'Anna García Novoa, avui eh, autora del llibre Mejor com Menos, publicat per Oceano Ambar, sabrem moltes coses de com tiguen davant a la vida que a no, tu t'interessen, sí. més a més. Sí, sí, perquè jo parteixo de, de, de zero ara, de zero. I tinc de implantar creativitat i mirar a veure la vida amb, amb la dignitat, viure la vida amb la dignitat més millor possible, no? Què vol dir que parteixes de zero? Sí, perquè ha sigut com un reset un reset a la meva vida, perquè els esquemes laborals, socials, que tenia jo marcats abans de, de la, del brot psicòtic, doncs eren uns, i quan he patit el brot psicòtic i m'estan recuperant, doncs tot s'ha to, convertit en zero, per mi. O sigui, salvo la meva família i els meus amics, per sort. Encara he sigut no zero, sinó menys 15, no? Ja, clar, clar. Ah. Parles a nivell econòmic. No, no només, no, no bé, no ja només, només econòmic. No, no, no, perquè quan pateixes un, una malaltia greu en un moment donat, encara que et recuperis després, et fa veure la vida amb, amb més realitat i valorar les coses més petites amb més importància. Una mm. conversa amb un amic, un, una abraçada, una persona que treballa en l'àmbit social eh, doncs et pot emocionar son doncs, muchas cosas que antes, doncs, mmm, superfluas o sé, que se que hay pensé una otra, ¿no? En cambio, doncs ahora pues doncs, tú planteas y vives de una otra manera. Claro, pero Ana, no sé si eso sería vivir mejor con menos a la fuerza. No me queda otra. Pues sí. <laughs> Però això, per exemple, és el que ens està passant ara també en un moment de crisi, no? que ens, estem, ens hem trobat forçats d'haver de replantejar-nos moltes coses, com ell, ell parla d'una crisi personal, però en, també la crisi econòmica, que també és una crisi de valors i una crisi personal, ens ha de portar això no? a replantejar-nos, com deia ell, què és el que és realment important i què són aquelles coses superflues que que fins ara les hem tingut i no, no ens les hem plantejat. I ara, doncs, perquè no podem eh, pagar-les, perquè no tenim, ens han baixat el sou o ens hem quedat sense feina, doncs potser la, comencem a apreciar-les. No? I, I de fet, això és una mica del que parlo també en el llibre, no? que, que cal parar, ja que el, també el moment ens l'està demanant, i, I veure què és el que realment necessitem per, per arribar a final de mes, per estar contents, per estar feliços, per estar conformes mínimament no? amb, amb, amb la nostra vida. I les respostes són tan variades com persones? Sí, hi ha moltes respostes, clar. El que passa és que clar, també vivim, en un, diguem, vivim en una societat que ens porta a un consum molt bèstia no? i durant molts anys hem viscut una, que una aparent bonança a la qual hem consumit de forma uh, molt boja no? I, i, i hem vist que això no ens ha portat necessàriament a estar bé, sinó que tot al contrari no? llavors el que plantejo en el llibre ja no és tant tota una sèrie de consells i idees que també per estalviar etc, sinó fer un altre consum és a dir, viure d'una altra manera no? plantejar-nos una altra forma de funcionar i de, per exemple, no mercantilitzar necessàriament tot el que és l'oci, eh, les relacions personals, etc etc. Per exemple, hi ha una iniciativa que no sé si coneixeu, que de fet hi ha centres cívics que l'estan portant a terme, que són els bancs del temps, en els quals tu pots disposar, eh, tu pots oferir en aquesta iniciativa comunitària unes hores del teu temps, per amb, amb el teu saber, amb, amb un servei, i també beneficiar-te d'aquest intercanvi amb hores de temps d'una altra, no? És a dir, que si se t'espatlla alguna cosa a casa o necessites unes hores de companyia d'algú, doncs tens aquestes hores a canvi de poder també tu oferir aquest, posar alguna cosa a canvi, no? Però això seria extensible també a la gent que té possibilitats, no? Perquè vivir com mejor con menos... Tindria que ser alguna filosofia no només per al que té crisi, sinó per al que té una opulència, també, no? Evidentment, clar, que per això per... és el que plantejo en el llibre, sí. sí. Que no necessàriament és perquè ens trobem en un de... moment de crisi, que també això és el que ens porta a reflexionar, sinó que hem de veure mm, què necessitem, de veritat, no? I això ho pot fer també algú que tingui molts diners i que digui, bueno, pues, jo no tinc per què sucumbir a tenir quatre cotxes, dos cases... Um, els millors electrodomèstics o equips de, de tecnologia a casa meva, etcètera, etcètera. No? Bé, bueno, Anna, jo voldria dir, com a metge, que veig molts pacients i al llarg de la vida pues, he anat veient i coneixent a molta gent, et eh, puc dir que estic totalment d'acord amb tu, en el sentit de que molts cops gent que té molt, i té molts diners, té molt poder, té molt el que sigui, en realitat no té res. Doncs, doncs conta que són desgraciats, són persones... Que, que veritablement només continuen perseguint doncs, el seu somni que en realitat no arriba mai. No? I de vegades veus persones eh, amb molts problemes, amb poc nivell econòmic, amb, amb, amb moltes dificultats a la vida, però que en canvi saben disfrutar el cada cop que va passant. I de vegades eh, algunes d'aquestes persones t'ensenyen molt. Jo he tingut eh, alguns pacients recentment, per exemple, l'experiència amb una pacient amb situació, per exemple, paliativa, i, I veure com aquesta persona, tot i la situació que tenia i que ella coneixia perfectament, podia disfrutar eh, de lectures, d'experiències, eh, fins i tot de vegades d'experiències que pensa que no són possibles, no? Una persona amb aquesta situació, com per exemple experiències de, de caire, a lo millor de sexual fins i tot, o de lectures... A, en segons quines qüestions, doncs, veritablement, que crec que aquesta és la grandesa d'una persona, no? Poguer veure el goig de viure amb, amb situacions de cada dia sense tenir que necessitar totes aquestes qüestions econòmiques, etc no? Mm -hmm. Sí, a més, penso que també... Eh... Hi ha molta gent amb molts diners que potser viu d'una forma tirant la casa per la finestra, però hi ha molta gent que no té tants diners que vol viure d'aquesta manera, no? perquè són els models socials que ens han dit que hem de seguir. No? Mm. És a dir, quan tota la televisió, o sigui, al voltant, la publicitat, etc., ens estan ensenyant uns models d'opulència, i sembla que tothom vol arribar a això. I tothom vol passar aquesta crisi per tornar un altre cop a viure doncs, de la mateixa manera que ens ha portat a estar en una crisi. No? I, I penso que, per exemple, no és necessari tenir vuit pantalons, ni, ni, ni vuit jerseis al, a l'armari, ni cal tenir el telèfon mòbil d'última generació perquè resulta que l'empresa de telecomunicacions ens el canvia per punts. de ha una sèrie de, de, de consum exacerbat que no ens fa feliços i que, a més a més, té un impacte en el món en el que vivim. Per exemple, aquesta mania de canviar el mòbil cada sis mesos o cada un any perquè et donen punts per punt amb canvi de punts te'l donen, doncs no ens fa veure què passa amb tota aquesta xatarra electrònica que nosaltres des dels països occidentals estem generant. Tot això, en lloc de reciclar-se en els països occidentals, s'envia a països com Ghana i Pakistan, on hi ha vertaderos, i allà doncs, hi ha nens agafant la xatarra electrònica i vivint en unes condicions, doncs, perquè cremen la xatarra i llavors tot això genera una, un, malalties en aquests nens, no? I, I nosaltres consumim tots aquests productes pensant que, no passa res, no? I això té un impacte de la mateixa manera que té un impacte quan ens comprem una samarreta a 5 euros a qualsevol botiga d'aquestes que ens l'ofereixen i, i aquesta samarreta ha estat feta en un país en el qual doncs, les condicions laborals dels treballadors no es, no, es, no es respecten, no? Vull dir que el consum d'aquesta manera, com estem fent ara, no ens porta a, a, a cap, cap, cap cosa bona, no? Perquè té un impacte no només en les nostres vides, sinó en les vides de persones del planeta. Sí, Sí, fa molt temps que un personatge de TV3, que és el Capitan Siam, doncs ja deia les tres erres famoses, no? sí. reduir, reciclar i reutilitzar. No? Sí. I aquesta és la base d'una vida més senzilla, de no producció tant, de no afectar tant el, el que en deien alguns al quart món, al món del sud, no? mm. on aniríem depositant totes les escombraries que ens sobren aquí. I l'altra cosa és que totes les coses que valen de veritat en la vida no es poden comprar amb diners. Eh, que són l'amistat, la relació o l'aprendre que els nostres fills puguin gaudir d'una tarda fantàstica dia d'un dia fantàstic sense que això representi tre treure un euro de la butxaca volia fer un pícnic, un esmorzar al mig del camp eh, un vol de bicicleta amb una sèrie de gent eh, mirar al costat del mar mentre xerres i converses amb la gent són tantes coses que s'han anat que sembla que el temps s'hagi de comprar per valors entrar en aquesta discoteca, anar en aquest cinema pagar. entrar, pagar, pagar, pagar pagar, sí. pagar. hi ha mil actituds que feia la gent de fa 100, 150 anys doncs que era la, la vida senzilla, l'esmorzar, la vida de grup en els barris és dir, les coses bones de veritat no, no, no es poden intercanviar per diners. Sí, sí, totalment d'acord, que de fet són les coses que plantejo el llibre. Mm -hmm. Anna, què puc oferir-li perquè vingui a la ràdio cada setmana, cada 15 dies, cada 3, cada mes, com vulgui? <ríe> <ríe> perquè, clar, vivir mejor con menos és tota una filosofia que hem d'anar treballant.. Sí, sí. Mm -hmm. O sigui que aquí jo li deixo una finestra i molt bé, gràcies. La, la té a la seva disposició. De moment, Vivir, vivir Mejor Com Menos el trobem a qualsevol llibreria, no? Sí, sí, si no el trobeu el demaneu i el portaran, sí, sí. Molt bé, doncs eh, una primera aproximació a la filosofia simplificada a la nostra vida mm -hmm. per viure des de l'essència, en menys i molt millor, seria aquesta que hem fet avui. Felicitats pel llibre. Gràcies a vosaltres. Continua gracias. amb nosaltres perquè ara ell ha parlat del, de l'enciama aquest. Sí. Saps qui era? Sí. El, el mismo. El, el mismo, l'has tenido en la ràdio. És ell. El. Sí. Bé, doncs ara sí, parlem de l'emocormatós i una malaltia minoritària amb els nostres dos últims convidats de la tarda. Pausa musical i ens posem en això. No Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. I com us deiem, el 7 de juny és el Dia Europeu de la Hemocromatosi. Eh, amb nosaltres tenim el doctor Albert Altes, especialista en la malaltia, president de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosis, i Pep Parés, que s'ha afectat, però a més a més... Eh... Té un currículum darrere que jo vull, voldria sí. um, comentar el programa, sí. Nacho, perquè, a més a més, tu eres seguidor d'aquest senyor. <laughs> no ho sabia, però Home, mira. Home, sí, el Capitán Siam, sí. Bueno, aquest senyor és fundador i director de Pirena, com ens ha explicat abans, és president d'Amnistia Internacional a Catalunya i protagonista de diferents sèries de, te de televisió, com el Capitán Siam, personatge mediambiental, Oliana Mois, tres sèries d'aventures dels anys 90... Bé, bueno, té un currículum molt complet. El que passa és que avui posa cara i veu a la hemocromatosi. I això és una altra faceta. Bé, jo aquí el, té, el que té valor que estigui aquí és el doctor Altès, que és el que hi treballa i el que investiga i tal. I jo sóc una persona que m'ha tocat doncs, en la vida doncs, tenir excés de ferro. I puc estar content, de meu, en el meu cas, doncs, de que se'm doncs, va descobrir casualment que és el que està precisament doncs, proposant el, tot el test, que hi hagi una, uns anàlisis preceptius en els CAP, en els centres d'atenció primària, que es pugui de, de seguida trobar això que porta després la descoberta de d'altres coses, com explicarà ell, la diabetes, etcètera, etcètera, no? A mi em va tocar els 50 anys, sempre no massat, sempre fantàsticament bé, i de cop i volta, doncs, per una casualitat d'aquell metge de capsul·laria, va dir, mirem això del ferro. Eh? Doncs ho descobri que tenia, doncs, unes dosis de ferros extraordinàries posades al cos, no? i llavors vaig veure, doncs, de, de fer el remei del més efectiu de tots, que és, doncs, treure sang i treure sang doncs vol dir doncs, fer moltes extraccions cada 15 dies, durant uns quants mesos no? fins a rebaixar aquesta i llavors per sort, perquè no puc dir res més eh? i això sí que ja m'ha passat alguna vegada en la vida, i doncs m'he normalitzat i amb dues donacions a l'any doncs mantenc els nivells de sempre, com que és un problema d'heritari, quan em va Ell, dia, fa molts anys que treballava aquí a Barcelona a l'hospital de Sant Pau uh, això sempre tindré uns índexs més elevats però no m'afecta per la vida cada dia que això és molt important en canvi tinc companys sí. uh, com jo afectats d'això doncs que se n'han de treure molt i, molt i molt sovint i arriba un punt que és una càrrega sobretot si no t'ha afectat com explicarà el doctor uh, seriosament algun òrga uh -huh. Doctor Alters a les persones que tenen excés de ferro a la sang què els hi passa? com els impacten en la seva vida i en la seva salut en general? Doncs depèn, eh, perquè diguem que hi ha un dintell de quantitat de ferro en l'organisme a on el ferro veritablement comença a fer un dany irreversible i si una d'aquestes persones és diagnosticada després d'aquest moment, doncs desgraciadament tindrà danys irreversibles, no? Pot tenir alteració del fetge en forma de cirrosi hepàtica o del pàncreas i tindrà diabetes o de les articulacions i tindrà problemes articulars, no? I amb aquesta persona el tractament local que li oferirà és una millor i més llarga esperança de vida, però desgraciadament eh, algunes minusvalies doncs, segur que, que patirà. En canvi, si diagnostiquem una persona amb hemocromatosi hereditària en la fase que aquest acúmul de ferro encara no ha causat un dany orgànic irreversible, com en el cas per exemple del PEP, doncs, eh, eliminant aquest ferro, doncs eliminem com aquell que diu el 90 o el 95% del problema, és a dir, no deixem que aquest ferro Fagi mal en els òrgans i, per tant, aquesta persona doncs, podrà tenir una vida pràcticament normal. Eh? Per això, eh, l'interès de la nostra associació bàsicament és descobrir aquestes persones que tenen aquesta patologia abans de que realment la pateixin. És a dir, nosaltres el que volem és trobar persones sanes, però que tindran hemocromatosi. Nosaltres mirem diguem, cap al futur I, eh, i realment tenim tecnologia per fer-ho o si sigui, no és difícil descobrir aquestes persones abans de que tinguin problemes i si no es descobreixen, doncs realment és per un tema, diguem, un problema econòmic, no? O sigui, hi ha poques persones que tinguin aquesta patologia, eh, és poc freqüent i, clar, eh, dedicar-nos a fer, diguem, cribat a tota la població per detectar aquestes persones, diguem que no s'haurà de com això no es pot fer, doncs nosaltres pel que aboguem és perquè algunes analítiques senzilles que ja donen pistes de quines persones poden tenir aquesta patologia doncs es facin d'una forma oberta a la medicina primària i aquelles persones en què es detecti que podrien tenir hemocromatosi doncs, eh, se'ls hi apliqui una sistemàtica senzilla que alhora estalvi diners però acabi detectant aquestes persones que tenen aquest problema i alhora detectant altres persones que tenen paràmetres del ferro alterats, però per a altres patologies que també són controlables, que és igualment important. Aquesta sistemàtica senzilla de la que vostè parla uh -huh. és eh, l'argument central del programa mèdic que han preparat pel proper 7 de juny. Justament ah, sí. vostè defensarà aquesta proposta concreta de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi. Sí. Ah, nosaltres, l'Associació de democromatosi és una miqueta típica en el sentit de que originàriament la havem crea professionals de la sanitat. A poc a poc eh, pacients han anat entrant a la Junta directiva i cada cop hem tingut diguem una funció més directa sobre, sobre els pacients. però sempre ens, ens ha interessat molt la qüestió diguem més tècnica i més mèdica perquè en al fons pensem que és potser la més important en aquest entorn, perquè tot el dia nosaltres el que ens interessa més és detectar els pacients abans de que siguin pacients. Sí, sí, sí, sí, I si ho aconseguim, ja no necessitaran remès, eh, només necessitaran, diguem, el diagnòstic i el tractament. Llavors en aquest sentit, eh, veiem que a moltes persones se'ls hi fa una analítica de forma rutinària, que es diu ferritina, segur que sí. molta gent de, de que ens està parlant, pues doncs, millor li han detectat aquesta ferritina. És sobretot un paràmetre important per descobrir persones amb dèficit de ferro i la majoria dels, majoria dels cops que es demana és amb aquest motiu de detectar persones amb dèficit, però, eh, curiosament, algunes persones el que els hi surt és aquest índex elevat. Llavors, per què s'eleva la ferritina? Doncs amb un petit percentatge de casos perquè es té hemocromatosi i aquests són els pacients que a nosaltres ens interessa més detectar. Però és que la ferritina també s'eleva en persones que, per exemple, tenen síndrome metabòlic Eh, són persones doncs, que tenen, per exemple, una miqueta de sucre, hipertensió, alguna de triglicèrids o que estan una miqueta grasses i, simplement, aquesta ferritina ens serveix com una alarma de que aquest, eh, aquesta persona necessita doncs, fer un règim, necessita fer algun tipus de conducta per redreçar, a l'hora que redreça la ferritina, redreçar diguem la seva salut. Altres persones detectem que beuen massa alcohol, detectem que tenen una, una, una, un, algun tipus d'alteració hepàtica i ha molts casos, doncs, en, si es tracten adequadament, doncs, poden eh, millorar el seu problema, encara que el seu problema en aquests casos no té a veure directament amb el ferro. No? Per tant, nosaltres pensem això, que eh, aquestes persones que es detecta que tenen ferritina elevada, se'ls ha d'aplicar una sistemàtica senzilla que permeti fer els diagnòstics. Diferents especialistes de diferents especialitats ens hem reunit durant mesos per crear aquesta sistemàtica i aquesta és la que presentem en aquesta, en aquesta sessió. El proper set de juny, que hem dedicat a la tarda hi ha programa social. No sé per què se'n va anar a un museu que està al carrer del Ferro o alguna així. No sé si ha estat conseqüència, Pep no, no. Parés o, o fruit del seu humor habitual. No, no, no. Se'ns se va... Bueno, col·laboro amb la Junta doncs, perquè penso que soc una persona doncs, que m'ha tocat això i com que he tingut la gran sort que no m'afecti massa doncs encara més motiu per col·laborar Uh, compensar aquesta sort no? doncs, col·laborant amb aquesta gent que, que està treballant per això, llavors vam muntar una mica de festes i festejos, va ser la meva responsabilitat perquè jo no entenc res de medicina sort en tinc de, de gent com el doctor i a partir d'aquí doncs, vam farem aquesta una, una, una, una visió de l'escultura catalana, que és molt maco en aquest museu europeu tan modern Totes les dades a www.hemocromatosi.es www.hemocromatosi.es Moltes gràcies a tots dos per tancar el programa Gràcies, eh? eh? He de cortar, ara sí. Esto es la ràdio. Molt bé. Vinga, a tots vosaltres. Tornem al proper divendres. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel. Facebook.com/radioestelbcna i twitter.com/radioEel. Connece amb tot el que t’agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu i som perquè tu ho vols. Radio estel al Facebook i al Twitter. busque'ns i ho trobaràs tot.